Тридцять хвилин. І Софія занервувала. «Все, все, вже йду», – попередив вибух Зеня і пішов до своєї будки з дефіцитом. Вони попрощалися в садку. Валентина Сергіївна, що саме збирала яблука, підійшла до Софії. Хороший він чоловік, добрий. І дбає про вас Інколи в приїздить Залишає пакунок І їде тихенько Щоб не розбудити Знає мої вади Хто мене зранку розбудить Убити можу Ой, як небезпечно Засміялася Валентина Сергіївна Матиму на увазі Він теж має Виходили б ви заміж, Софія. Не може жити одній такій молодій жінці. Та й важко. Почнеться зима, дрова, вугілля, сніг потрібно буде відгортати. Бачу, до вас такі чоловіки їздять, є з кого вибирати. І той сивий, дуже пристойний мужчина, не п'є, не гуляє. І той, і на білій машині. Це ж тільки подумати. Така посада. І не жонатий. Звідки ви все знаєте, Валентина Сергіївна? Лукаво запитала Софія. А хіба тільки я? Все місто знає. Тут радіостанція ОБС працює добре. А що за така радіостанція? На яких хвилях? Радіостанція одна баба сказала. На коротких, на довгих. Це у кого якої дуже не зик, Софійко. А ви послухайте, добрий ради. Виходьте, поки люди трапляються. Я думаю, Валентина Сергіївна, і дмухаю на воду. Ой, треба, треба. І думати, і дмухати. Наталечко, біжи сюди, дитино, Допоможи яблучка збирати. Кілька хвилин вони зосереджено збирали яблука і складали їх до ящика. Згодом Валентина Сергіївна обізвалася знову. А ваш як? Не приходив? Та ні, не до мене йому. У нього теж великий вибір. То, може, помиріться все ж дитині батько? Як з таким батьком, то краще рости сиротою. Ой, правда ваша. А мужик, як кажуть, повалив валом. Косяком попер, як риба на нерест і один орел – орліший іншого, як у Ліни Костенко. Софія поверталася увечері з роботи, коли побачила на стежці, що вела до хати, високого чоловіка. Серце похололо, та згодом побачила, що незнайомець сам злякався не менше за неї, і агресивних намірів немає. До того ж, вбраний був у капелюх і краватку, що либунь була позичена, і пасувала йому, мов собаці, крила. Чоловік перетнув їй дорогу. «Софія Андріївно, я до вас знайомитися. Ви не подумаєте, чого? Я вчитель, викладаю фізкультуру». Життя у мене теж не склалося, як і у вас. Ой, краще б він цього не говорив. Софія відчула непереборне бажання розмазати кавалера невдаху по траві шаром в одну молекулу затушки. Це у кого тут життя не склалося? Як у вас не склалося, то йдіть собі і складайте. А я вам нічого складати не збираюся. Геть з дороги.